Seguim a Ràdio Palafrugell, seguim a la sintonia del 107.8 i també a radiopalafrugell.cat per comentar doncs, que aquesta tarda tenim un recital de final d'estudis professionals de música d'alumnes de l'Escola de Música de Palafrugell i, com sempre, doncs, per saber més detalls d'aquesta activitat que tindrà lloc avui a dos quarts de set a l'Energia doncs ens posem en contacte amb la directora de l'Escola de Música, la Rita Ferrer. Bon dia, Rita. Molt bon dia, Rubén, i molt bon dia, Ràdio Palafrugell. Fugell. Doncs, uh, gràcies per atendre la nostra trucada un cop per més i posar-nos, doncs, uh, una miqueta més de detalls. Al voltant, doncs, podríem dir, no sé si, la darrera activitat abans de fer una miqueta de vacances, no? Sí, serà, serà pràcticament la darrera activitat. Uh, avui, a, a l'Energia, en l'edifici de l'Energia, uh, dos uh, dels alumnes que finalitzen el, el grau professional de música, de sisè faran el recital. Aquest recital diguem que és un, un final d'aquests estudis seus uh -huh. i que cada un d'ells ha de fer uns 25 minuts, 25-30 minuts que marca, diguem, el currículum i eh, aquest recital eh, ells a part d'oferir-lo en el públic els hi serveix també doncs, com a tancament de, de les notes de del que hem fet durant tota, tots aquests anys. Mm -hmm. eh, llavors es tracta d'en Joan Gobert Sardà i d'en Sergi Serra Sierra, mm -hmm. aquests dos nois, tots dos pianistes, aquesta vegada... Tenim algun final d'estudis de, de, prop al setembre, però aquesta vegada seran només pianistes i interpretaran obres variades. Per exemple, en Joan Gobert eh, tocarà Mozart eh, Hayn... No, Mozart eh, Bach ara si és de memòria recordo poc perquè ells ahir me van passar el programa uh -huh. però és, és una, és, és, hi, ha, hi ha un estudi de Moskosowski que és més contemporani i o sigui, de destresa no? explicaran una mica la música a través de, de, de la seva trajectòria fent obres diverses com per exemple en Sergi Sierra tocarà David C eh, el Venice i amb, amb les obres que ells presenten, diguem, volen mostrar una mica dintre del que és el ventall de la música entre clàssica, romàntica i, i, i nacionalista, com és el cas de, del Venice, doncs el, la, la formació que, que ells han rebut, a part d'altres coses, però evidentment només disposen de 25 minuts, mm -hmm. Com ens has explicat, doncs, la tria en aquest cas va exclusivament a, part, a càrrec d'ells, eh, dels alumnes en aquest cas. I del professor. Uh -huh. El professor en aquest cas en Salvatore Espanó, que és el professor de piano que, que tenen aquests dos nois i que han tingut durant molt de temps. Uh -huh. Aquest, comentaves que és un recital de final d'estudis professionals, aleshores, ara, quin és el, el camí que, que seguiran? no sé si ho saps, o, o que podrien ser. Bueno, aquests uh, nois? Uh, uh, que podrien seguir seria que fessin accés als estudis superiors. D'ells de... dos n'hi ha un que sí que té la voluntat i l'altre que en principi està fent una... està, està segon ja d'una carrera mm -hmm. uh, a l'universitat. Uh, però, de moment, de moment uh, uh, o sigui, quan acaben el, els estudis de final de grau de, uh, professional, uh, llavors ells opten per fer el que se'n diuen les proves d'accés al superior. Uh -huh. I hi ha diferents possibilitats, diguem, no? Hi ha l'ESMUC, hi ha el Liceu, i hi altres llocs a l'estranger. Eh? I, I un d'ells, justament, ha anat fent proves. Vull dir que, que la seva intenció seria continuar fent música, eh? però ara està en aquesta fase. Doncs veurem quin camí els depareix i d'aquí uns anys doncs, comencem a sentir-ne a parlar com doncs, eh, ho hem anat fent no? amb altres sí. artistes d'aquí de Palafrugell. Sí, que... perquè justament, justament aquest any hem començat, perquè altres al conservatori en si, vam començar lo el, el 2015, uh -huh. doncs ara han començat a arribar els títols... Que, que ja tenen aquests alumnes, quan finalitzen, o sigui, a part del recital i de tota la part acadèmica que pots fer en el centre, llavors ells tenen dret a un títol que el, el, que el dona, que el lliura, eh, bueno, el, el rei Felipe. Mm -hmm. <laughs> firmat per, sí, pel, pel rei Exacte. pel rei d'Espanya. Sí, sí. i en aquest cas donc com dèiem a l'inici, aquest serà podíem dir el punt i final de, de, de les activitats del mes de juliol perquè fa a l'Escola de Música i també pràcticament del mes d'agost enenceeu pod dir tres setmanes de vacances que es, es tallen dir a finals d'agost perquè teniu un, un viatge? no? Bé, eh, A final d'agost eh, els violets grans, se'n van a, a cantar a Oslo eh, amb, una, amb una coral d'allà, de, de la ciutat d'Oslo, Bitlen Coral mm -hmm. i, i aquesta, aquest cor juntament amb un altre cor eh, Culla 3 eh, i, i nosaltres som uns dels tres, el cor Cabiral de Vic l'escallerín de Barcelona i els virulents de Palafrugell i estarem a Oslo del 25 al 30 d'agost eh? vol dir que abans haurem de fer algun assaig però vaja, l'activitat regular mm -hmm. eh, diguem que la finalitzem avui i que l'altre ja serà un, un inici de, del nou curs que aquest nou curs Mm, ens traslladarem tots a l'energia en la qual entremig tindrem trasllat, mm -hmm. vol dir que l'activitat no, no para i un trasllat doncs, que ja esteu desitjant eh, de, de què de fer i per doncs, poder doncs, gaudir d'aquest nou equipament del qual disposarà l'escola de música i que doncs, eh, no sé si donarà també un salt de qualitat a el que serà els doncs, alumnes que hi assisteixin i també fins i tot pot ser un reclam no?, per altres alumnes que, que, que vulguin venir L'intenció, justament, la intenció és que l'ajuntament s'involucri al màxim i així estem treballant i si està doncs, fent que sigui una, un equipament, una institució que, que, que estigui a l'abast de molta més gent, sigui del poble, sigui mm. de fora i aquesta, diguem amb aquesta voluntat ques està treballant ara en un moment. No... No no no diem res més perquè el que, el que és ben clar que que l'ajuntament s'hi ha begut implicar doncs ha sigut amb el finalitzar aquestes obres d'aquesta segona de segona fase i que permetrà doncs que que es puguin tenir tots els estudis centralitzats a l'energia. Molt bé, Rita. doncs això ja en parlarem després, passat l'estiu, avui doncs... Cantaki, I tant, avui doncs recordem que hi ha aquesta cloenda amb aquest concert d'aquests dos pianistes de, de l'Escola de Música de Palà Frugell, a dos quarts de set uh, precisament a l'Energia i després doncs uh, unes vacances més que merescudes uh, i després aquest viatge a Oslo de la Coral als uh, Virulets per tant, uh, Rita esperem que aquestes període de vacances doncs uh, vagi el màxim de bé possible i també doncs aquest concert d'avui, d'aquesta tarda i el, i aquest viatge que faran uh, la Coral doncs per portar el, el nom de Palà Frugell, en aquest cas a Noruega, així que esperem que tot que sigui un èxit i que vagi tot molt bé. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres.